Bismillahirrahmanirrahim Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə İqtərəbə linnəsi hesabuhum və hüm fii qaflatin muğribun İnsanların hesaba çəkiləcəkləri gün yaxınlaşdı amma onlar hələ də qəflət içində imandan üç çevirlər. Ma yatihim min Onlara öz Rəbbindən istənilən bir yeni xəbərdarlıq gəldikdə ona istehza edərək qulaq asmazlar lahi yatan qulubuhum va asr najval ladina zalemu hal hada illa bashar mithlukum afatatuna asihra wa antum halda Zalimlar öz aralarında xəlvətcə pıçıldaşıb deyillər. Məyər bu sizin kimi adi bir insan deyilmi? Gözünüz görə görə sehrəmi inanacaqsınız. Qala rabbi Peyğəmbər dedi: Rabbim göyde və yerdə deyilen sözləri bilir. O eşidəndir, biləndir. Bel qalû addâsu ahləmin bel iftərahu bel huve şa'irun fel yətina, bi əyətin kemə ürsiləl evvelun.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 Əfəhüm yü'minun. Onlardan əvvəl məhv etdiyimiz məmləkətlərdən heç biri iman gətirməmişdi. İndi bunlar mı iman gətirəcəklər? وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّحِي إِلَيْهِمْ Fes'alū ahlə z Biz enən əvvəldə onlara vəh nazil etdiyimiz ancaq kişilər göndərmişdik. Əgər bilmirsinizsə, zikr əhlindən soruşun. وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ Biz onları yemək yemeyən bir vücud etmədik. Onlar əbədi də deyirlər. ثُمَّ صَدَّقْنَا هُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ شَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ سُورَيْسƏ onlara verdiyimiz vədi yerinə yetirdik. Biz həm onları, həm də istədiyimiz kəsləri xilas edib, həddi aşanları məhvə uğratdıq. Ləqad ənzəlnə iləykum kitabən fiyhi zikrukum əfələ təqilun Sizə sizləri xatırladan bir kitab nazil etdik, məyər başa düşmürsünüz. Və kəm qasamnə min qəryətin kənət zəlimətən və ənşəənə bəhdəhə qəvmən əxirin. Biz zalim olan neçə-neçə məmləkəti məhv sonra başqa xalqlar yarattıq. Fələmmə hasu sana itha hum minha yarkudun onlar əzabımızı hiss edən kimi dərhal oradan qaçmağa başladılar Lə tarkudu warji'u ila ma utriftum fihi wa masakinikum وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ. قَاچْمAYIN. İÇİNDƏ OLDUĞUNUZ XOŞGÜZARANA VƏ YURDLARINIZA QAYIDIN. BƏLKƏ SİZİNLƏ MƏSLƏHƏTLƏŞDİLƏR. قَالُوا <gülüyor> يَا ONLAR VAY halımıza! Biz doğrudan da zalim olmuşuq deyirdilər. فَمَا زَلَّتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى Biz onları yanmış küləşə döndərənəcən fəryad qoparırdılar. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Biz göyü, yeri və onların arasında olanları əyləncə üçün yaratmamışıq. Əgər biz özümüzə əyləncə düzətmək fikrində olsaydıq, Onu mütləq öz yanımızda olanlardan hazırlayardıq. Lakin biz bunu etmədik. Bel nə qazifu bil haqqi alal biz haqqı batilin üstünə atarıq və o da onun işini bitirər. Bir anda batılın yok olup gittiğini görersiz Allah'a ait ettiğiniz fetle göre Vay halınıza köylerde ve yerde kimler varsa Hamsı O'nundur. O'nun yanında olanlar O'na ibadət etməyə təşəxüs göstərmir və bundan yorulmurlar. <yüzdürlük> Onlar gecə gündüz usanmadan O'nun şəninə təriflər deyirlər. Əm ittəxəzü əlihətən minəl-ərdihum yünşirğun Yoxsa müşriklər özlərinə yerdə ölüləri diriltməyə qadir olan tanrılar mı qəbul etdilər? Əm ittəxəzü əlihətən minəl-ərdihum yünşirğun Əm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 هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل اكثرهم لا يعلمون الحق ondan başka məbudlara mı tapınmışlar deki sübutunuzu göstərin. budur mənimlə olanların zikri Və məndən öncəkilərin zikri, lakin onların çoxu əsl həqiqəti bilmir və ondan üç çevrərlər. Və mə ərsəlnə min qəblikə min rəsulin illə nuhi iləyhi ənəhü la iləhə illə ənə fəqbudun. Səndən əvvəl elə bir elçi göndərməmişik ki ona, məndən başqa heç bir məbud yoxdur, mənə ibadət edin diyə vəh yetməyək. Şafirlər, mərhəmətli Allah özünə övlat götürdü dedilər. O, pakdır, müqəddəsdir. Əksinə, o mələklər möhtərəm qullardır. La yəsbiqunəhu bil qavli və hum bi əmrihi yə'məlun. Mələklər ondan qabaq danışmazlar. Onlar ancaq onun əmrini yerinə yetirəli. Yə'lemu ma beyne eydihim ve ma halfihim ve la yefeaun illa Allah onların keçmişini və gələcəyini bilir. Onlar yalnız onun razı qaldığı şəxslərdən ötürü şəfaət diləyir və onun qorxusundan tir tir əsillər. وَمَن يَقُل مِّنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ نجزي onlardan kimsə mən ondan başqa bir məbudam desə ona cəhənnəmi qismət edərik Biz zalımları böyle cezalandırırıq. Ə və ləm yara alləzīnə kəfərū ennə səməvəti vəl-ərdə kānətə rətqan fəfətəqnə hüma və cealnə minəlməi kullə şeyin hayyin əfələ yü'minun. Məyər kafirlər göylərlə yer bir olduğu zaman bizim onları bir-birindən araladığımızı, hər bir canlını sudan yarattığımızı görmürlər mi? Yenə də mi inanmırlar? وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَاً تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ Yerin onları yırgalamamasından ötürü orada mühkəm dağlar yarattık. Onlar istedikleri yere gedebilsinler diye orada geniş yollar saldıq. <gülüyor> Göyü mühafizə olunan bir tavan ettik. Onlar ise oradaki delillerimizden üç çevirirler. Geceni, gündüzü, güneşi ve ayı da yaradan O'dur. Onların her biri öz orbitinde üzür. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ سəndən heç bir bəşərə ölümsüzlük nəsib etmədik. Məyyar sən öləcəksən, onlar həmişəlik qalacaqlar? كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ İqatul mənt Və nəblukum Bişşəri vəlxayri Fitnətən Və iləyna turcaun Hər kəs ölümü dadacaqdır Biz sizi sınamaq üçün Şər və xeyirlə imtihana çəkirik Siz ancaq Bizə qaytarılacaqsınız وَإِذَا رَآَاكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذ۪ي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ أَهَذَا الَّذ۪ي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ seni gördükleri zaman, seni ancak istihza edərək birbirine, Sizin tanrlarınıza tənə vuran budurmu deyirlər. Məhs onlar mərhəmətli Allahım övüt nəsihətini inkar edirlər. Qul innsanun min ajal sauriikum ayati İnsan tələsən yaradılmışdır. Mən dəlillərimi sizə göstərəcəyəm. Məni tələsstirməyin. Və deyirlər: "Bu vəd nə vaxtdır, Onlar: "Əgər doğru deyirsinizsə, bu vəd nə vaxt olacaq?" deyirlər. لووْ يَعلم الذيينَ كَفَوحينَ لا يَكُّونَ عَوجُوهِهِما رَوَلَا ظُورم لَوْ يَعلمم الذيينَ كَفَوحينَ ل يَكُّونَ عَوجوهمّا Kaş ki, kafirlər üzlərindən və kürəklərindən onları saracaq alovdan qaça bilməyəcəkləri və onlara heç bir köməyin edilməyəcəyi vaxtın gələcəyini biləydilər. Bəl təətihim bəğtətən fə təbəhətuhum fə la yəstətiyun la hum yunvarun.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 qablik fa haqa billezinin Allahın səndən əvvəlki elçiləri də məsxəriyə qoyulmuşdu Onlara rişxənd edənləri həmin o istehza etdikləri şey məh Ul men yekleku kum bil leili wan nahari min ar zikri rabbihim mu'ridun Teki gecədə gündüzdə sizi mərhəmətli Allah'tan müdafiə etməyə qadir olan kimdir Lakin onlar Öz Rəbbinin nəsihatlərindən üz döndərdilər. Əmləhum əlihatun tamnəhum min dunna la yastati'una nasra anfusihim wala hum minna Yoxsa onları bizdən qoruya biləcək məbudlar mı vardır? Onlar heç özlərinə kömək etmeye qadir değiller. Bizdən də de müdafiə oluna bilməzlər. Vel <Sessizlik> mat'na ha ulai va aba'hum hatta talalalehimul umr afala yaruna anna na'ti min atrafaha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 Qul innəmə unzirukum bil vəhv vələ yəsməu s-summu d-duaə əzə mən sizi ancaq vəh ilə xəbərdar edirəm. Çarlar xəbərdar edilsələr də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 Əgər onlara Rəbbinin əzabından bir yel belə toxunsa, onlar mütləq vay halımıza, biz həqiqətən də zalım olmuşuq deyəllər. O nəbu'ul mوازinəl qisṭl li yomil qiyamati وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ Biz qiyamət günü ədalət tərezləri ilə haqqı hesab çəkecəyik. Heç kime hər hansı bir şeydə ədalətsizlik edilmeyecektir. Görülmüş iş bir xardal dənəsi mislində olsa belə, onu gətirib tərəziyə qoyacaq. Biz haqqı araşdırmağa dəs edərik. Biz furqanı müttəqilərdən ötürü bir nur, və öyüd nəsihət kimi Musa və Haruna vermişdik. Əl-ləzinə yaxşəvunə Rabbəhum bil qaybi və hum minəs-səəti müşfiqun. O müddəqilər ki, öz Rəbbindən onu görmədikləri halda qorxur və gələcək o saatdan lərziyə gəlirlər. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهِ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ Bu nazil ettiğimiz mübarek bir zikirdir. Siz onu inkar mı edirsiniz? Və ləqəd ətəynə İbrahimə rüşdəhü min qəbl və kənnə bih Biz daha öncə İbrahimə e də özünə layıq doğru bir yol bəxş etmişdik. Biz onu tanıyırdıq. İz qalə liəbiyhə və qavmihə mə həzihittəmə thilüllətī entüm ləhə əkifun. Bir zaman o öz atasına və tayfasına, bu ne heykellerdi ki siz onlara staiş edirsiniz demişti. Qalû və cədnə əbəəna ləhə əbid. Onlar, biz atalarımızı onlara ibadet edən görmüşük demişdilər. İbrahim demişdi. Doğrusu siz də atalarınız da açıq aydın bir azğınlıq içindesiniz. Qalu, əciqtənə bil-haqqə əm əntə minəl-ləibin? Onlar, sen bize haq qətirmişsən, yoksa oyunbazlardansan demişdiler. Qalə bər <gülüyor> rabbukum rabbu səməvəti vəl-ərdilləzi fətarhunna və əna alə zəlikum minəl-şəhidin. İbrahim demişti: "Xeyr. Sizin Rəbbiniz yaratdığı göylərin də yerin də Rəbbidir. Mən də buna şahidlik edənlərdənəm." Və tallahi Allah'a and olsun ki Siz geriyə dönüb getdikdən sonra, bütlərinizə bir kələk gələcəyəm. Nəhayət, İbrahim bütləri sındırıb qırıq-qırıq edərək, yalnız onların ən irisini saxladı ki, bəlkə ona müraciət edələr. Qalû, mən faalə həzə bi əlihatina, inəhü lə Onlar dedilər, məbudlarımızı kim bu kökə salın? Şübhəsiz ki, o zalimlardandır. Qalû, səmiğnə fətən yəzkürühüm yüqalü ləhü İbrahim. Əzizləri İbrahim deyilən bir gəncin onları pislədiyini eşitmişik dedilər. Qalu də onu cemaatun gözü qabağına gətirin ki şahidli keçsinlər dedilər. Qalu a'an əfalə hədə bir əliətinəy ibrarohim. Onlllar dedilər Məbudlarımızı səmmi bu kökə saldın ey İbrahim. Ola bəl fələə hədə fəs əluum in kənuyanpu. İbrahim dedi. Xeyr, bunu onların bu böyüyü etmiş olar. Əgər danışa bilirlərsə, özlərindən soruşun. Onlar öz-özlərinə müraciətlə, Həqiqətən də siz zalımlarsınız dedilər. Sümmə nukisu alə rüusihim, ləqəd alim təməhə, əuləyi yantikun. Sonra yenə öz bildikləri batil əqidələrinə qayıdıb dedilər. Axı, sən bilirsən ki, bunlar danışmırlar. Qala əfə tə'abudunə min. دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم dedi Eleyse Allahı koyup size hiçbir fayda və ve zərər verə bilməyen bütlərəmi tapınırsınız U fil lakum wlima min dunillah Əfə la taqilun Tufuz Allahdan başqa tapındıqlarınıza da. Doğrudan mı siz dərk etmirsiniz? Qaluhu harituhu wansuru alahatakum in Onlar dedilər Əgər ondan əvəz çıxmaq istəyirsinizsə, onu yandırın ki, məbudlarınıza kömək edəsiniz. Qulna yana rukuni bardan və səlamən ala İbrahim Biz, ey od, İbrahim üçün sərin və zərərsiz ol dedik. و أرادوا به كيدا فجعلناهم onlar İbrahimə qəsd etmək fikrinə düşdülər lakin biz onları daha şiddətli cəzaya məruz qoyduq o nəcəynahu və لوطا إلى الأرض التي باركنا فيها biz onu da Lutu da zalimlərdən xilas edib, aləmlər üçün bərəkət verdiyimiz yerə gətirdik. Wa wa habna lahu Biz ona İshaqı və bir də Yaqubu bağışlayıb, hamısını əməli salih insanlar etdik.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 Biz öz hökmümüzlə onları doğru yolu göstərən rəhbərlər etdik, onlara xeyirli işlər görməyi, namaz qılmağı və zəkat verməyi vəqb etdik. Onlar yalnız bizə ibadət edirdilər. وَلُوتًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ اللَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ Lutu da yadasa, biz ona hökmranlıq və elm bəhş Onu çirkin işlər görən bir məmləkətdən xilas etdik. Həqiqətən onlar pis, fasik bir qövm idilər. Və ədxəlnəhu fi rəhmətina, innəhu minəssalixin. Biz onu öz mərhəmətimizə qoğuşdurduq. O, həqiqətən əməli salihlərdən idi. Və Nuhun iz nadə min qabl fəstecəbnə lehu fənəccəynəhu və əhləhu minəl kərbil əzim. Nuhudaya da sal. Daha öncə o dua etmişdi. Biz onun duasını qəbul etmiş, onu və onun ailəsini böyük qəm-qüssədən qurtarmışdı. Ve nasrnahum min al-qawmin alladhina kazzabu bi ayatina innahum kanu qawman sau'in fa Biz onu ayelerimizi yalan hesab eden adamlardan müdafiye ettik. Doğrudan da onlar pis adamlar idiler odur ki biz onların hamısını suya batırdıq. Wadawudu ve Süleyman iz yahkuman fil hars iz nafşat fihi ganamul qawm. İz nafşat fihi ganamul qawm ve Süleymanı da yada Bir zaman onlar özgə adamların qoyunlarının girib zayilədiyi bir əkin sayəsi barəsində hökm vermişdilər. Biz onların hökmünə şahid edik. Fəfəhəmnə hə Züleymən Və kullən ətəyna hükmə və ilmə. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاِلِينَ Biz o hökmü Süleymana anlattıq, hər ikisinə hökmüranlıq və elm bəxş etdik. Biz dağları və quşları Davudla birlikdə Allahı tərifləmələri üçün ona ram etdik. Bunları biz ettik. U'allamnahu sın'ate labûsilenküm Biz Davuda sizi döyüşte tehlikelerden mühafaza etmek için zirehler düzeltmeyi öğrettik. Heç siz şükür edirsinizmi? وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَصِفَتًا تَجْرِي بِأَمْرِهِ İləl-ərdiləti bərəknaa fiyha وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ Güclü əsən küləyi Süleyman'a ram etdik. Küləklər onun əmri ilə bərəkət verdiyimiz yerə tərəf əsərdir. Biz hər şeyi bilirik. O Şeytanlar arasından onun üçün dəniz sularına dalıb dalğıcılıq edən və bundan başqa digər işlər görənlər də var idi. Biz onları Nəzarətimiz altında saxlayırdı. Və Əyyub iznədə Əyyubu da yada sal. Bir zaman o Rəbbinə yalvarıb demişdi. Mənə həqiqətən də bəla düşər olubdur. Sən rəhəmlələrin ən rəhəmlisisən. Və stecəbna lehu fe keşefna ma bihi min durriyyin və ataynahu əhləhu və mifləhum ma'ahum və ataynahu və mifləhum ma'ahum rəhmetən min indina və zikralil 'abidin.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 وإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَ الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ إِسْمَاعِيلƏ İdrisi və Zülkifl də yadəsən. Hamısı səbredənlərdən edənlərdən idilər. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ Biz onları mərhəmətimizə qovuşdurduk. Onlar həqiqətən əməli salihlərdən idilər. Və zənnuni iz zəhəbə mğazibən fə zənə əllən nə qadirə aləyhi fə nədə fə nədə fə nədə Zünnunu da yada sal Bir zaman o qəzəbli qövmündən ayrılıb getmiş Və ona gücümüz çatmayacağını güman etmişdi Sonra da zülmətlər içində yalvarıb demişdi Səndən başqa ibadətə layiq olan heç bir məbud yoxdur Sən Pakisən müqəddəssən. Mən isə həqiqətən zalımlardan olmuşam. Fəs təcəbna ləhu və nəccəyna hu minəl qəmm və kəzəlikə nuncil müminin. Biz onun duasını qəbul etdik və onu qəmqüssədən qurtardıq. Biz möminləri belə xilas edirik. Və Zəkəriya iznədə rəbbəhu rəbbilə təzərni fərdən və an təxeyrül varifin. Zəkəriyanı da yada sal. Bir zaman o yalvarıb demişdi. Ey Rəbbim məni tənha bırakma. Sən varislərin ən yaxşısısan. Fəstecəbna lehu və vahabna lehu Yahya və əslahna lehu zəucən. İnnehum kanu yusari'un fil xeyrat və yed'unana rağban və rahaban və kanu Biz onun duasını qəbul etdik.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 Wallətiəxsanət forcaə həfənə faxnə fi hə mirruhinə vacaaləhə vacaal nə həə bənəhə əətəllaləmin. İsmətini qğruyan də yadaal. Biz onun paltarının döşündəki kəsinə öz ruhumuzdan, Cebrail vasitəsi üfürdük, onu və onun oğlunu ələmlərə bir möcüzə etdik. İnnə həzihi ümmətukum ümmətən vəxidətən və ələ rabbukum fəqbudun. Həqiqətən bu, vahib bir din olaraq sizin hamınızın dininizdir. Mən də sizin Rəbbinizəm, elə mənə ibadət edin. Və təqaddağın əmrəhum beynəhum kullun iləynə rəjiun. Lakin onlar özlərinə məxsus dini öz aralarında parçalayıb, dəstələrə ayrıldılar. Onların hamısı bizim hüzurumuza qayıdacaqlar. Ve men ya'mal min as-salihati ve huve mu'minun fe Kim mömin olduğu halda yaxşı işlər görsə, onun zəhməti inkar olunmaz. Şübhəsiz ki, biz onun əməllərini yazırıq. Məhv etdiyimiz obalara qadağa qoyulmuşdur və onların əhalisi bir daha bu dünyaya qayıtmayacaqlar. Hatta iza futihat Yaquc u Maquc v hem min kulli hadabin yansilun səddi açıldığı və onlar təpələrdən axşıb gəldikləri zaman وَقَتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ olan vədimiz yaxınlaşdıqda kəfirlərin gözləri dərhal bərələcəkdir. Onlar deyəcəylər: Vay halımıza Biz bundan qafil idik. Üstəlik zalım da olmuşuq. İnnakum və ma təbüdun min dûnillahi hasbuhənnəmə Ey kafirlər! Siz və Allahdan başqa tapındıqlarınız Cəhənnəm odunosunuz siz mütləq ora girəcəksiniz law kana əgər bunlar məbud olsaydılar ora girməzdilər albu ki hamısı orada əbədi qalacaqlar. Ləhum fīhā zəfīr və hum fīhā lā Onlar orada qırıldıyacaq və heç nə eşitməyəcəklər. İnnal-ləzīna sabaqət ləhum minnəl-husnā ulā Əzəldən ən gözəl ağibət yazılmış insanlara gəldikdə isə onlar oddan uzaqlaşdırılmış olacaqlar. Lə yəsməun həsəsə vəhum fə məştəhət ənfusuhum Onlar onun xışıltsını belə eşitməyəcəklər. Onlar ürəklərinin istədiyi şeylər arasında əbədi qalacaqlar. Lā yaḥzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqqāhumul malā'ikatu hāzā yawmukumul lazī kuntum tu'adūn Ən böyük dəhşət onları kədərləndirməyəcək. Mələklər onları qarşılayıb, bu sizə vəd olunmuş gününüzdür, diyəcəklər. Yəvmə nətu is cillil təyyissicillilil kütub, kəmə bədə'nə əvvələ xalqin nü'idub, va'dən əleyna inna künnə fəilin. O gün göyü yazılı səhifələrin büküldüyü kimi bükəcəyik. Məxluqatı ilk dəfə yaratdığımız kimi yenə əvvəlki halına qaytaracaq. Biz vəd vermişik, sözsüz ki, biz onu yerinə yetirəcəyik. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الزِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَا الصَّالِحُونَ Biz zikirdən sonra nazil etdiyimiz kitablarda da yazmışdıq ki, yeryüzünə mənim əməli salih qullarım varis olacaqlar. إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَى غَلِّ قَوْمٍ عَابِدٍ Həqiqətən bunda ibadət edənlər üçün bir bildiriş vardır. O ana arsalnaka illa Səni də aləmlərə ancaq bir rəhmat olaraq göndərdik. Qul innamə Peki mənə belə vəhy olunur ki sizin məbudunuz tək olan ilahdır. Siz müsəlman olmayacaqsınızmı?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 Və ya uzaq olduğunu bilmirəm. İnnəhü yələmul cəhra minəl qawli və yələmumə təqtumun. Söz yoxdur ki, Allah açıq deyilən sözü də sizin qizlədib saxladıqlarınızı da bilir. Və in ədri ilə əlləhü fitnətun ləkum və mətəun ilə Mən isə bilmirəm Bəlkə də Bu sizi sınaqdan keçirtmək Və müəyyən müddət ərzində Bu dünyada faydalanmağınız üçündür Qala rabbihkum bil haqq Və rabbunə rəhmənul Peyğəmbər dedi Ey rəbbim